Igan de Goizean berri on Agor Igan de Goizean berri zailoaren entzule guztioi, urte barri bat guztioi. Gabonaldiko bigarren domeka honetako evangeli joa komentatuko deutzuet. Lagungarri izan da izuela, nahi izango neuke. Baina ulertzeko ez eze, baita bizitzaratzeko ere. Evangelioa ez dada barri bizitzaratzen espada. Hona hemen gabonaldiko bigarren domeka a ereduko evangelizoa. Juanen evangelizotik hartuta dago. Eta honela dino, lehenengoa talean bat eta amasortzi bitiarteko txataletan. Asi bazan itza. Eta hitza jainko agazan. Eta jainko zan itza. Itza asi eranen jainko agazan asa gustiakaren bidez eginak dira eta egindakorik ezer ez da berabarik egin itzagan san bizia eta bizia gizon emakumeen argia zan argiak ilunpean argi egiten dau baina ilunpeak ez eban onartu agertu zan gizon bat jainkoak bialdua joan eban izena Autormenerako etorria zan. Egiaren autormena egitera. Haren bidez guztiek sinistueien. Bera esan argia, argiaren autormena egin behar baino. Hitza zan egiazko argia, mundura etorriz gizon emakume gustiak argitzen dituana. Munduan egoan. eta mundua beraren bidez egina danarren munduak ezaban ezagutu. Bereak ana etorri izan eta bereek ezeben onartu. Onartu eben guztiei barriz, hau da, beraren izenean sinisten dabenei, jainkoaren seme alaba izateko almena emon utzen. Honek ez dira giza odoleti sortu, ez da giza borondatetik be, jainkoa gandik baino eta hitza haragi egin zan eta geure artean jarri eban bizilekoa eta ikusi dogo haren aintza aitzagandik graziaz eta egiaz betea datorrenen seme bakarrari dagokion aintza Joanek aretas egin eban autormena Oiuka esanez auxezan narako nik esan neban a Nire ostean datorrena, nire aurretik jarri da, ze ni baino lehen agokoa zan. Eta haren, betearen betetik, guztiok hartu dugu hartu den, grazia graziaren gainean. Legea moiz bidez emona zan, grazia eta egia barriz, Jesukristoren bidez etorri dira. Jainkoa ez da inorki noiz Aitxaren altzoan dagoan eta jainko da ne seme bakarrak ezagutua azo Deusuzku. Una hemen iruzkina. Evagellio satia entzutean, hiruu gauza uki behar izango euukez kontuan sakonera sartu aurretik. Joanen evangelioaren hasiera dela. Joanek ez dau Jesusen jaiotza aitatzen. Baina bai hartu geikela hasiera hau, aretan Jesusen jaiotza edo nortasunae mongo baleuskulez. uskulez. Esteutxo ardurak izaz jaiotzak, espiritutiko jaiotzak baino. Bigarren ez, testu sakona da, mamitsua. Askota askotan astertua eta komentatua izan dana. Eta orain dienore izango dana, hain da Iru garrinez, gabonaldi labur honetan, irubider iragarten dan testua da, zehozer gaitik. Eta zehozer esaten den, lau garrinez, bai penagarria dela guri ezer gitsi dinoskula. Dehar bada, azalean gelditzen garelako edo, azalpen baten laguntzarik hartzen estogulako edo. Goazen ba, gauzaren bat edo beste aspimarratzera. Argia ilunpean argi egiten dau, baina ilunpeak ez zeban onartu. Hau berak godinuaena genaga, esen biri bilduko dau. Mundua beraren bidez egina eginadanaren munduak ezaban ezagutu. Bereak kanai etorri zen eta bereek ezeben onartu. Etzatzuek gogor egiten hau entzutea. Jainkoak bere bizia emoten deusku geurea argituko dauan bizia, eta gu nahiago dugu ilunpetan bizi izatea. Ez da harritzekoa? Zer aurkitzen dugu ba ilunpeetan? Ze postasun emoten deuskue gabeko orduek? Eta bere ez ezebe non hartu entzutean, zer somatzen da? Jesus eze onartu bere aldikoek. Bere urkoenek ere eze ben ezagutu ez onartu. Haren zer onartu eta eben. Etxekuek eurek ere, burutik eginda esaten eben. Bere lagunek bertan bera lagaten da bebe meen osarriagotan. Eta guk, Jesusengan sinisten zinisten dugu, Ala A albobatera laga, Elisalkarte albobatera laga, Lagunurkoa eta zuzenean joten dugu jainkoa gana berak ezabatu da izan gure ezinak. Begira, aurrerago gozer autortuko deuskun joanek. Onartu eben guztiei barriz, hau da, beraren izenian sinisten da benei, jainkoaren seme alaba izateko almena emone utxen hausera sinistun izatea, jainkoaren seme alabalez bizi izatea, hausera egin eban jesusek eta eskaintzen deuzko gauri, gaur eta hementxe izatea jainkoaren seme alaba, ez hemen ona izan, erotxarkeria saiestu eta sarilez zerua itxarotea eriotza ondoren. Jesus ez da geroko, Horain da oraintxe da Jesus jainkoaren biziaz bizi, eta argitzen dau ingurua bere bizik ere bizi izan geintek ez gu Jesus onartu ezkero jainkoaren biziaz, eta argitu eike gure ingurua. Eta izan geintek ez bakezale, maitxale, eta bizitza besteen alde azken eraino emotekoak zein ederra eta inbitazioa parta hartzen dugun, Juan Evangelariaren agotik eta bere esperientziatik. Urreratuakio ozan ausardiaz, gure inguruko ilunpeetatik, guzurretatik, eta gorrotoetatik, kontsumokeriatik eta beste hainbat keriatik, aske bizi izateko, oraintxe eta emaintxe. Jainko haren semea labalez. Urrengo domekan itzaroten saituet hementze ordura arte ondo izan <totipa> Come oh. on. amma essì ancella o purene giù ancella o voi aurciotichia asca che sandio progi che po magna l'orchio a vediatti è già tenio amma go Y grande goisea, goisea, de